Radio Dakwah Al-Sinna wa Jemaah Lidzakirin wa dhakirat Allah kathiran Wa A'adda Allah lahum maghfiratan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 Ayuh ikhwah kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj akhir al-Imam Asy-Syafi'i al rahimahullah. Telah kita bahas ayuh ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i al rahimahullah pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara di mana Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada Sunnah atau Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan al Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatul Islam bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat had hadis yang sahih tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, al Qa'irun, اَحْتُدْ لِأَقْلُمَا تَقُومُ مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى يَهْبُطَ عَلَيْهِمْ خَبَرُ الْخَاصَةِ Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan. Yang paling sedikit tegaknya ujah kepada ahli ilmu Sehingga pada waktu itu Menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu Fakultu kata Imam Syafi'i Lalu aku berkata Khabar al-wahid anil-wahid Hatta yantahya bihi ilan-nabi sallahu alaihi wa sallam Hau bihi tahya bihi ilahi dunahu Iaitu khabar ia Satu orang Dari satu orang Sampai ya ya sampai kepada Nabi saw atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi saw yaitu para Sahabat Rasulullah saw. Di sini Al Imam Syafi'i rahimahullah ya mensyarakan menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahawa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, "Wala takumul hujjah itu bixabaril hatta yajma'ah umuran dan tidak tegak hujjah dengan khabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat kata beliau. Minha yang diantaranya, 'Am yakun min man hadfah bihi thi dinihi. معروفا بالصدق في حديثه عاقلا ما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه أما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لأله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَارَتُهُ الْحَدِيثِ حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَافِظَهُ حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ Kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah terpercaya dalam agamanya ma'rufan di siqqi si hadisihi dan dia terkenal jujur dalam perkataannya iya yeah. Jadi al-imam syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih, yang pertama adalah perawihnya harus, yaitu siqah, yaitu adil, adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, dari satu orang, sampai kemudian, sampai Rasulullah s.a.w. Yang kedua kata Imam Syafi'i ar-Rahimah ya perawi-perawinya itu harus fikah terpercaya, terpercaya dalam agamanya, dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami, ya, tentang makna-makna atau lawat-lawat yang sinonim dengannya sebab kata beliau kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya tentu kata beliau ya berakibat fatal apa itu yaitu terkadang ya sesuatu yang halal berubah menjadi hal Maka pada waktu itu ikhwata al Islam, Al-Imam Syafi'i Rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i Rahimahullah, ya, Insyaratkan seorang rawi harus adil. Thiqa fi dinihi. Dan ikhwah di Islam, azan ya Allah ayyakum. Mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya lima syarat. Yang pertama harus Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga, berakal Yang keempat Salimun min asbabil fusuq Itu selamat dari Sebab-sebab yang menyebabkan Barawa itu menjadi orang fasik Yang kelima Salimun min asbabil muru'ah Min khuari min muru'ah Selamat dari khu'ah apa Muru'ah Itu aib-aib atau Adab-adab uh, yang tidak islami Ikhwat al-islam Azani Allah iyakum Kemudian syarat selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafiidhan in haddatha bi si min hafzihi. Qalu as-sariwi itu membawakan hadis dari hafalan dari hafalannya. Maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu Adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tafif. Perubahan-perubahan dalam penulisan. Atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul islam. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi. Hadis harus badut. Harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya. Maka dia sampaikan... Dia harus disyaratkan harus hafal Betul-betul hafal Dan subhanallah ya Kalau kita perhatikan para ulama hadis Ternyata Allah berikan kepada mereka Hafalan yang luar biasa Bagaimana tidak Imam Bukhari rahimahullah Yang dikenal sebagai gunungnya hafalan Beliau sekali dengar Sekali beliau Ya hafal dan tak pernah lupa lagi Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id al tsauri Ya, banyak sekali para ulama hadis yang tiqah, yang hafalannya luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah dia diuji oleh ya, oleh gubernur Kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, Tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya, buat agama saya. Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi ke, ke kepada Imam Imam Malik. Disembunyikannya Apa si pembantunya itu Untuk dilihat Dan dicocokkan Bagaimana hafalannya Dia berkata Hai Malik Sesungguhnya hadis Yang tahun lalu Yang kau berikan kepada saya Hilang Tolong kembali Diktekan ya Sesuai dengan urutan yang dahulu Akhirnya kemudian Imam Malik pun Mendiktekan yang Seperti yang dahulu Setelah satu tahun Ternyata Ya setelah diperiksa yang di mana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya dan tidak lebih juga satu huruf satu huruf pun tidak kurang satu huruf pun tidak lebih Subhanallah setelah satu tahun bayangkan ayolah ikhwah makanya itulah ya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini Dengan adanya orang-orang yang luar biasa Di dalam hafalan mereka Menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi s.a.w Demikian pula harus Bobit kitabnya, apa itu yang dimaksud dengan Bobit kitab Bobit kitab itu ayol ikhwah Ya para ulama terdahulu Kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majlis hadis mereka mencatat Apa yang disampaikan oleh gurunya maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? yang memukabalah. Apa itu mukabalah? Mukabalah itu artinya ya men mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang fiqih yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? dikesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al Imam Syafi'i rahimallahu melanjutkan. Iza syarika ahlal hifzhi fil Hadis, wafaq hadithahum. Ya apabila ulama lain, perawik lain yang hafiz, yang fiqah, bersekutu dalam meriwetkan Hadis dengan perawit tersebut, ternyata periwetannya sesuai. Dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawiknya mudallis apa itu modalis modalis itu terkadang nih ya, akhi ya, sifatnya seperti ini misalnya si A dia berguru kepada si B dia mengambil banyak hadis dari si B kecuali beberapa hadis dia tidak mendengar langsung dari si B tapi dia mendengarnya dari si C nah karena si A ini seringkali dia mengambil hadis dari si B dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C. Apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, ya, langsung dari B. Biasanya dengan lafad an. Ya, dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Ya, karena si C pertama lemah. Yang kedua, ya, untuk memperlihatkan bahwa sanatnya ini ali, pendek di mana para ulama terdahulu ikhwatul islam ya mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan, ya perawiknya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu, kata Imam Syu'bah, akhul kadhib, ya, saudaranya, usta. Yuhadithu amman laqiyah ma'lam yasmah minhu. Iu hadisu aman lakia malam yasma minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan uh, definisi tentang siapa itu mudallis, iaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui, namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi khalwatar Islam, ya, yeah. sebetulnya yang diberikan definisi oleh ya Imam Syafi'i r.a lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi kepada para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara mudallis dengan mursal khafi. Apa bedanya? Kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya. Sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satu hadis darinya. Nah, di sinilah nyi perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه telah يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت Dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama siqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Pabakat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus siqah, harus bobit. Ya, demikian pula guru gurunya lagi demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para perawinya harus siqat dia ya dia harus adil dan dhabit sehingga ikhwatul Islam kalau kita lihat definisi Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang akan kita dapati bahwa pertama beliau lah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis ya beliau pa yang pertama kali menulis ia ya, tentang ilmu mustalah hadis adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ia menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu, yaitu Ar-Ramah al-Muzi maka dibawa ya, dijawab maksudnya Iaitu menyendirikan secara khusus akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm Al Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasanya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul pada lima syarat. Apa itu? Ittisal ussanad yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya ya, Imam Bukhari berkata Haddasana Al-Humaydi Qala haddasana Yaitu uh, Sufyan bin Uyayna Qala Haddasana Yahya Bin Sa'id al Ansari. Qala haddasana An Muhammad Ya berkata An Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi An Al-Qamah bin Waqas al Laythi An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Qala sami'ta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di sini Imam Bukhari Membawakan sanad Humaydi Dari Sufyan so Ibn Ujaynah kemudian dari siapa Yahya bin Yahya bin Yahya bin Sa'id al-Lamfari kemudian dari siapa yaitu ya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi kemudian dari Al-Qamah kemudian dari Umar ini disebut sanad Nah syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya Perawi dari perawi bertemu-bertemu dan mendengar Tidak boleh ya ada perawi di situ yang mudallis dan semuanya harus fiqat syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya syarat yang ketiga yaitu harus babit babit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya syarat yang keempat yaitu selamat daripada apa? ya syad artinya tidak menyalahi periwetan rawi yang lebih siqah darinya dan syarat yang kelima selamat dari illat penyakit hadis yang bisa merusak Keafsahan hadis. Nah ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i, rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegarkan hujah itu harus sahih. Makanya, sebagaimana telah kita sebutkan, ya. Di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibn Sa'ad, Ibn Sa'ad, Iqdi ilayya hayitu aw mittu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 ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasannya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, Ya hudud li'aqal matakumu bilhujjah, Iberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut? Terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatul Islam aazzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih wajib diamalkan. Dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Yeah. Beliau berhujah dalam banyak sekali perkataan-perkataan eh, beliau. Untuk menetapkan bahwasannya eh, hadis ahad adalah hujah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Yeah. Ikhwata al-Islam ma'azani Allah wa'iyakum di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa tanya khabar ahad ya itu adalah hujah yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud nazar abdan sabi'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa addaha fa rubba hamilu thiqgin ghairu faqih wa rubba hamilu thiqgin ila man huwa afqahu minhu Semoga Allah memberikan cahaya kepada para wajah hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya dan ia memahaminya dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Kekuatan Islam. Ya, yeah. Imam Syafi'i Perhodja, buah hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istimai maqalati wa hifdihha wa adaiha imra'an yuaddiha wal imru wahid." Dalal 'ala annahu la ya'mur an yuaddi annahu illa ma taqumu bil hujjah لأنه إنما يؤدي عن يؤدي أنه حلال يؤدي أنه حلال وحرام مجتنب وحد يقام وحرام مجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويقطع ونصيحة في دين ودنيا. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya. Menganjurkan untuk mendengarkan eh, Untuk menghafalkan sabda Rasulullah Yaitu hadis Dan menyampaikannya Dan disitu disebutkan dengan lafaz imru Semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang Dan imru itu dalam basrat Ia ya, itu maknanya satu Itu menunjukkan kata beliau Bahwasannya ya, Jumlah satu atau hadis ahad itu Sudah tegak hujah Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Kata Rasulullah ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya. Tidaklah Rasulullah berkata, lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak kucah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ia sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan? Atau merupakan harta yang harus diambil? Atau nasihat dalam dunia dan agama? Ikhwata islam di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, untuk menegaskan bahawa hadis Ahad Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang Iaitu hadis Rasulullah SAW bersabda dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidhi Dan hadis ini hadis yang sahih La alfayanna ahadakum murtakian ala arikatihi ya'tihil amu min amri Bimmanuhitu anhu au umirtubih Fayaqulula nadri bahwa kitabillahittaba'na. Kata Rasulullah, "Jangan sampai ya, aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas lipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku atau nyahad maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi Berupa larangan atau berupa perintah ya, ya lalu ia berkata kami tidak tahu yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita kita ikuti maksudnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja dengan disebut dengan inkar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu ya. Dan ternyata apa yang mengkabarkanlah Rasulullah SAW itu benar Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW Ikhwatal Islam Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa khabar ahad atau hadis ahad Itu harus dia diamalkan Kata beliau Fihala tafbitul khabar an Rasulullah SAW wa illamhum annahu lazimun lahum wa illam yaji tu la hunafaq hukmin fi kitabillah wa huwa mawdu'un fi ghar ya. dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan Bahwasannya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari Kitabullahi Jalla Wa Ala ya, Di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang Yaitu hadis Ibn Umar Disebutkan ya, Di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya Ibn Umar berkata Baina man bi quba' fi solat subhi Ketika orang-orang sedang salat subuh di masjid quba' Ketahumatin, tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, Ina Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam kautunzila alaihi Quranun. Sesungguhnya Rasulullah Sallam telah diturunkan kepadanya Al-Quran tadi malam. Waktu Amarohan, waktu Umirohan, dia tak bilal kiblat dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fas maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Dan tadinya orang-orang ya yang, yang sedang salat subuh itu menghadap ke syam. Apa yang terjadi? Ya, ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah. Padahal mereka tidak bertanya-tanya, ya, tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang solat. Itu menunjukkan kata imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujjah. Di antara dalil yang dibawa Imam Syafi'i ialah Rasulullah mengutus para utusan ke kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'ad, mengutus Ali bin Abi Talib, mengutus ya e, banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirkan bin Badr, demikian pula bin Wa'yrah. Ya, kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu dan sudah maklum ya akhi ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya tidak di, tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum, kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya wa tarqul bayan an waktil hajah layajuz sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwah Islam azanillahi wa iyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taklid. Ketahuilah ikhwah Islam Al Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid apa itu taklid? taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya, alias tabeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya, Akhi. Ya, taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafidh bin Abdul Bar, rahimahullah berkata bab fasad di taklid wa nafihi wal farqu baina taklid wal fual i'tiba bahag rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba so, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan yang haramnya taklid Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yaitu uh, At-Tawbah ayat 32 kita uh, khadu ahbarahum warugbanahum arbaban min dunillah mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah s.a.w. wafi unuki salib, faqala li ya adi hukihadal wasan min unukik, waantahaitu ilaihi wa huwa yakra surat bara'ah, hatta ata'ala hadhir ayah ittakhadu. احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله ان لم نتخذهم اربابا قال بلى اليس يحلون لكم محرما عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه seorang sahabat berkata Aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itulah leherku yang tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, Hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar surat, atau membaca surat al baraah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala ittakhadhu ahbarahum mar'aban am arbaban min dunillah dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta ya dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata kata Adi, wahai ya Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya, bukankah mereka para ulama kalian Ya para pendeta kalian menghalalkan Apa yang Allah haramkan, haramkan atas kalian Lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya Ketika mereka mengharamkan Apa yang Allah halalkan kepada kalian Kalian pun ikut-ikutan yang mengharamkannya Padahal kalian tahu itu adalah haram Maka aku berkata benar wahai Rasulullah Kata Rasulullah itulah ibadah mereka kepada Rahib Rahib itu Subhanallah ikhwat al-islam di sini Ikhwal Islam Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya, ya, kebiasaan ahli kitab iaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka yang menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Ya, membeli. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka ikut-ikutkan menghalalkan. Padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwata al-Islam. A'azani Allah wa'iyakum. Kemudian Ibn Abdul Bar berkata. Wa misluhaza fil Qur'ani kasir. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya akhir. Di antara juga firman Allah subhanahu wa taala yang ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, wajadqiralah muttabi'uma anzalallah, qaulu balnattabi'uma al-faina alihi abeana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah yturunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami? lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan ya akhi bahwasanya ya, taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepada keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan rasulnya dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis. Tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya. Maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyriki di zaman dahulu. Ikhwata islam Ibn Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat. Yang menyebutkan tentang tercelaknya membeok kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Saudara Islam azani Allah wa iyyakum Ketahuilah bahawa sesungguhnya taklid atau membeyo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kewajiban dia adalah mencari dari Al Quran dan Sunnah dan apa yang ia yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwat al Islam, ta'azzan ya Allah wa Di sini Al Hafiz Ibn Khoirul Islam, ya ibn, ibn Abil Bar, menukil perkataan ibn Khwais mindat al Basri al Maliki, di mana ia berkata attaqlid maknahu fi syari' arrujuu ila qaulin la hujjat liqailih alehi, wadalik mamonu minhu fi syari'ah, walittibaa'u ma sabat Berkata ibn Khwais. Bindad al basri al-Maliki Taklit artinya Kembali atau mengikuti seseorang Dengan dalil Dan itu terlarang dalam syariat Sedangkan itiba it artinya Mengikuti seseorang Dengan dalil yang kokoh Yang kuat dan ia mengetahui dalil tersebut Di sini ya, Tampaknya beliau membebas Antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil Dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya Dan ia tahu itulah sebagai, sebagai sebuah kebenaran Maka itu bukan taklid, namun itu namanya itibar Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya Kullu manittaba'tu qawlahu min an yajib 'alayka qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wal fi dinillah ghairu sahih wa kullu man awjiba 'alayka ad-dalal fa anta muttabi'uhu wal fi ad-din musawigh wal ya Berkata beliau setiap Orang yang engkau ikuti perkataannya, apakah ia menyebutkan kepada engkau dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Yeah. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah maka engkau adalah ya, orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Ah pun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. maka engkau telah yang itibak kepadanya dan itibak itu diperbolehkan dalam agama sedangkan taklid itu terlarang kata beliau ikhwat al-Islam Ibnu Abdul Bar telah mengumpulkan Nas, Nas dari al-Qur'an dan hadis yang mencela taklid dan beliau pula mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencera taklid beliau juga berhujjah yang menyebutkan di mana beliau berkata wa qadih bi wa ahlun nazar ala man ajazat taqlid bi hujajin nadhariyah aqliyah ba'dama taqaddama fa ahsana ma ra'aytu min dhalik muzani rahimahullah maka beliau Ya, sejumlah para fukaha dan alun nazar dari orang-orang yang membolehkan taklid perhujjah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat itu perkataan Imam Muzani. Aku akan ya sampaikan di sini kata beliau. Yuqaluliman hakam bittaklid halak min hujjahin fi mahkam tabihi. Ya, maka kemudian dikatakan kepada orang. Yang menghukumi dengan taklid, arti menghukumi atau mempunyai sesuatu dengan taklid. Apakah engkau mempunyai hujjah dalam fonismu itu? Wain qalanaam kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, atau taklid, berarti ia telah membatalkan taklid, karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya, yeah. wain qalah hakam tu fihi bi gharih hujjah kira lahu falima araqta dima aw abahat alfuruj wa atlaqat alamwal wa qad harrama Allahu dhalika illa bi hujjah ya kalau misalnya dia memvonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil dengan tanpa hujjah maka dikatakan kepada dia bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah yang menghalalkan harji demikian pula yang merusak harta sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya Kecuali dengan hujjah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: In ang dakum min sulpanim bihaada. Ya jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini, kalia berkata, fa'in qara, ana a'lam anni kad asabtu, wa a wa ilm a'arif al hujjah, l'ani qallat kabiran min al ulama, wahyu la yaqool illa bi hujjah khafiyat alai. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar, walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya enggak tahu. Ya ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuma saya enggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya. إذا جاز ذلك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلى بحجة خفية عليك جاز لك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقل إلى بحجة خفية لمعلمك كما لم يقل معلمك إلي بحجة خفية عليك yeah. فإن قال نعم فارق تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم Wa in aba dharika naqaba qawlahu. Wa qilalahu kaifa tajuzu taklid. Tujawizu taklidah man hua aswar minka. Wa aqal ilman. Wa latajuzu taklid man hua akbar. Wa akbar ilman hua haza mutenaqib. Kata Imam yeah. Ketika menjawab perkataan orang tadi. Saya ulangi lagi. ya Berkata orang, orang, orang tadi. Orang tadi berkata. Saya yakin. Bahawa saya di atas kebenaran. Walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka, ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu yang mentaklid bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar dan engkau berkata-katanya bahawa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu, maka boleh dong, engkau pun taklid kepada guru-gurumu itu. Ya, karena guru-mu kan punya pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid guru, kepada nyeguru kepada guru gurunya gurumu, ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada ditaklid ya, kepada guru-gurunya lagi atau kepada yang lebih tinggi lagi, ya mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru guru itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu har boleh ditaklidi, maka guru-guru gurumu -guru pun boleh ditaklidi, terus sampai mentok sampai para sahabat. Iya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk di ditaklidi dong ikhwatul islam ma'anziyallahu ayyakum kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu ya dia berkata oh tidak bisa maka kita katakan bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari ya dari gurunya sendiri karena engkau mengatakan engkau bos, engkau bertaklid kepada gurumu laki engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa Ya kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya aneh kamu itu apa jawab dia Ya, karena guru saya kata dia fa'ingkala li'anna mu'allimi wa'ingkana asgar walaupun guru saya ini ya paling kecil faqad jama'a ilma man huwa fawqahu dia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya, fahu abzor bima akhodahu alam bimasterok. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih taalim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi, ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya bahkan ذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه الى الى علمه فيلزمك تقليده قال لو جوابمو seperti itu seharusnya ya muridnya guru itu telah mengumpulkan ilmu dan guru dan guru-guru yang lainnya seharusnya murid-muridnya guru itu lebih berhak untuk kamu taklidi demikian pula engkau engkau ia ya, mengambil ilmu dari gurumu. Berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang setiap diatasnya. Bagaimana itu subhanallah? Lihat. ya, Bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata. Ya kalau kamu boleh. Ber bertaklid kepada gurumu berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu kalau kamu membolehkan itu juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu gurumu terus terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah ya sekarang kita jawab kepada dia mana yang lebih ya lebih boleh ditaklidi sahabat atau gurumu kalau dia menjawab oh guruku karena guruku itu lebih ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu Maka kita katakan Ya berarti muridnya gurumu itu Telah mengumpulkan ilmu gurumu -guru dan guru-gurunya setelahmu Bahkan engkau pun demikian Telah mengumpulkan ilmu gurumu -guru dan gurumu -guru Seharusnya engkau lebih mentakliwi dirimu daripada gurumu Subhanallah ini perkataan Imam Zani ya akhi Yang bagus sekali Ya, Dan Imam Zani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i saya kira cukup dulu ya, pembahasan kita pada pagi hari ini Barangkali diantara pendengar ada yang bertanya silahkan Radio Dakwah Al-Sinna wal-Jamaah Lidzakirina wal-Zakirah wal Allah Kathiran wal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 dari seorang pendengar kita Dari pesan singkat Ustaz Barakallahu Fikm Dari Bapak Iqbal di Bogor Ustaz tadi Ustaz sebutkan bahawasanya Imam Syafi'i Mensyaratkan hadis harus sahih Sedangkan dari uh, Buku uh, Fikhus Sunnah kerja Sheikh Syed Sabiq uh, Dijelaskan bahawasanya Imam Syafi'i mensyaratkan kunud ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far ja al-Razi bagaimana Ustaz ee, menikapi permasalahan ini? Jawabannya, bahawa di ya, dalam menghukumi suatu hadis terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya terutama ya, di zaman dahulu mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang dia di dalam menghukumi perawi hadis ini berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i mensikahkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad di mana cumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau beliau mengatakan haddatan ishiqah, beliau menfiqahkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah, ya, para ulama, kalau orang yang mempelajari ilmu jarah wastaadil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau mempunis seorang rawi ya sebagian ulama mengatakan mentikahkan sebagian mengatakan itu tidak thiqah yang kemudian ya di sana ada kaedah-kaedah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan eh, para ulama berapa banyak rawi-rawi yang dzoifkan oleh jumhur ternyata di oleh Imam Syafi'i rahimahullah maka ini pun demikian ya ini adalah merupakan ya ijtihad ya dari seorang imam di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksumnya tidak tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Wallahu alam. Ya, baik, Ustaz, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz barakallahu fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis dhaif kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk Uh, mengamalkan uh, sesuatu yang baik Mohon nasihatnya Ustaz Barakallahu Fikum. Dan ya, Ditunjukkan oleh nas lain Yang sahih Maka pada waktu itu Boleh mengamalkan hadis do'if tersebut Sebuah contoh misalnya Hadis-hadis tentang Misalnya tentang keutamaan siwak Ada sebuah hadis misalnya Yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah Dan bahkan mungkin ia sangat lemah Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis lada, hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahawa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun, kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang doif itu, ya, tidak ditunjukkan oleh dari lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah maka ya para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum dan ini ijma' para ulama itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah ya kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal di sini terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat sebagian mengatakan boleh namun disyaratkan padanya tiga syarat syarat yang pertama hadisnya tidak boleh sangat lemah karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat yaitu hadis lemah sangat lemah bahkan hadis yang sangat yang palsu yang hakikatnya itu bukan hadis maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah yang kedua kata ibnu hajar dalam tabiin ajab di halaman tiga ya yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah rasul yang ketiga, ya tidak boleh dimasyurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasannya hadis lemah, walaupun berhubungan dengan fadilah amal, tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Dan ini mazhab imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasannya hadis lemah itu hanya menghasilkan zonnun marjuh. Dugaan yang lemah, sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma seluruh ulama tidak boleh diamalkan, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW. Ia kumudzhan, fa inaudzhan akzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang ia ya, dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ia ya, sedusta-dusta perkataan. Nah ini kuat islam Makanya. Kalau dia berkata, yang enggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik, belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik, belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun, tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya. Yang berhak untuk ibadil adalah Allah, Allah dan Allah yang berhak untuk ia membuat ibadah sesuatu yang baik itu adalah yang menurut Allah subhanahuwataala baik tentunya dengan sanat-sanat yang sahih ya tidak boleh dengan sanat-sanat yang lemah Allahualam. Tapi bismillah tentu selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciang sana Ustaz bagaimana kehubungan antara Hadis man hadasa hadisan Wahua ya ra'annahu kazibun Fahuwa ahadu kazibin Dengan kaedah apabila telah dibawakan sanad Maka ulama ahlu sunnah Atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya Mohon penjelasannya Ustaz Adapun Rasulullah SAW ba Barang siapa yang berjusta atas namaku dengan sengaja Kata-kata dengan sengaja ini Mengeluarkan orang yang tidak sengaja Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya. Ya, boleh mereka telah berlepas diri ya dari bertusta atas nama Rasulullah karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan atas sanad-sanad tersebut sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka bukan berarti mereka ingin berhujjah bukan berarti mereka ingin ya berdalil tapi hocer batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwahul Islam kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan bisa jadi yang pertama para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya bahwa hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam hadis, dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Tanya bentuk selanjutnya dari Al-Akhferi di Pamulang. Barakallahu Fikm Ustaz disebutkan bahwasannya hadis eh, harus sanadnya tersambung. Kepada Rasulullah, Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap. Mohon penjelasan Yusuf. Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya. Kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, Fasalu ahla dzikri in kuntum la taalamun tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu itu kewajiban orang awam namun tetap ya kamu ya orang awam tidak boleh rida ya terus terus jadi kelas 1 SD terus ya jangan kemudian dia rida ah. ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus ya harus naik tingkatlah kelas 2 SD kelas 3 SD sampai kemudian SMA Kemudian sampai S1, kalau dunia saja bisa, kita bisa raih. Kenapa masalah agama kita rido? Ya terus menerus jadi orang awamnya janganlah kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu ilmu Allah yang Allah berikan kepada kepada kita ini. Nah. Tapi untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdullah di Cikarang, Ustaz bagaimanakah eh, membantah subhat atau menyikapi eh, sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustadz-ustadz lain yang selain dari uh, kelompoknya mohon penjelasan dari uh, permasalahan ini ikhwatul islam adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan yang pertama mengikuti orang lain dengan dalil dan ini sebagian telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al Hafidz Ibn Abdul Bar, bahawa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil dan yang disebut dengan taklid itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua akhl Islam taqlid kepada guru itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya, dia boleh kepadanya untuk bertaklid tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju, menuju ittiba. Ya maka dari itu ikhwatal Islam mengikuti seorang guru kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas jelas dan sahih itu tidak dia bukan taklid namanya itu ittiba Ini jawaban yang pertama jawaban yang kedua adapun ia ya, klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya kita jawab pertama bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda inna min ashratil saah an yutamasal ilmu indal asaqir, biandara tanda hari kiamat ilmu diambil dari ahli bidah. Ya al asaqir di tafsirkan di, di, oleh Abdullah bin Mubarak, ahli al bidah, itu ahli bidah. Maka dari itu ikhwatul Islam ya, para dalam manhaj para ulama tidak boleh kita sembarangan berguru, harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, Rahimahullah, Ya wala yang bagili talibil ilmi, An yatluba illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu, Mengambil kecuali dari orang yang telah, Sempurna keahliannya. Yang kedua, Selamat dari sisi manaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan, Di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya, Siapa ahlul hawa, Orang yang ahli bid'ah, Mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau ba'if. Maka dari itu, yakhuat al-Islam. Ya, bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya dia melarang untuk berguru kepada orang lain, yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli widah. Ah. Tidak tahu man yang hak. Bahkan menyimpang dari manhat yang hak. Maka seperti ini benar. Kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya. Yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhat yang hak. Dan ilmunya mumpuni. Kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita. Jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dalam firmannya. Wala takunu milan musyrikin min alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'aa kullu hizbin bima farihun jangan kamu seperti orang-orang musyrikin yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka nah tayy untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta ustaz bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, Wamataku m Rasulufahdu, Wamanahakum anhu tanbahu. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ha, oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang menolak hadis, -hadis Nabi hadis sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada dia, "Lalu bagaimana kalian salat? Apakah kalian mendapat di dalam Al-Qur'an salat subuh dua rakaat? Apakah kalian mendapat di dalam Al-Qur'an salat satu empat rakaat?" Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran solat asar empat rakaat, solat maghrib tiga rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam solat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul eehram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab-nisab zakat? Apa yang harus dibikin, pada keluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi SAW, sama lama saja ia menolak Islam secara keseluruhan itu sudah pasti ya. Nah, okay, Tadi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustad eh, mohon penjelasannya, eh, apakah perbedaan antara dalil nakhli dan dalil akli dan eh, beri, eh, mohon untuk eh, diberikan contoh dari keduanya demikian. Ustaz. Dalil nakhli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan Hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, ima hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Ya, contohnya dalil naqli. Ya firman Allah, ya firman, firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi itu adalah dalil naqli. Ya, adapun dalil Akli yang sifatnya akal semata. Ya. Sebuah contoh misalnya untuk, untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya buat persatuan itu rahmat. Ya, bisa kita da, da bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat Jangan cari mufakat Harusnya musyawarah itu cari perselesihan Kalau terjadi mufakat harus berselesi Kenapa perselesihan Itu katanya rahmat kan Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar Demikian pula misalnya orang-orang asyariah Yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20 Bisa kita bantah dengan dalil akli Dengan secara akal Apa itu? Ya Kita katakan Kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari Lebih 20 Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah 20 Berarti manusia lebih sempurna Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula nama Allah Kalian tetapkan 99 misalnya Tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20 Ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung Sifat, ini sesuatu yang aneh Ini disebut dengan Dalil akli Allah Allah. Pertanyaan terakhir untuk Kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori Di Cimanggis Ustaz eh, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayat di, di, di kuburan Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i Menyatakan bahwasannya eh, mengirimkan bacaan-bacaan doa Baik dari Lafad sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim, itu akan sampai Ke ahli kubur, dengan Contoh bahwasannya kita juga mensalati Mayit itu, kita disuruh mendoakan Si Mayit, mohon penjelasannya Ustaz Ayol ikhwah Mendoakan si Mayat Dengan ijma' para ulama sampai Bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i Doa itu sampai kepada Mayat Bukankah Rasulullah mensyariat, Mensyariatkan kita untuk ya, Salat jenazah? Dan selat janazah istilahnya adalah doa Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur Itu pun menunjukkan itu adalah sampai Kalaulah itu tidak sampai tentu Rasulullah tidak akan Ya, lakukan itu Karena itu sesuatu yang percuma. Adapun Yahwad islam Masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat Kita jawab ya, boleh sekali Namun, patacaranya Ya, bentuk dan sifatnya, kaisiatnya tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam enam kar, perkara tempatnya ya, waktunya jumlahnya, tata caranya sebabnya dan jenisnya maka enam perkara ini harus sesuai makanya ketika dikatakan, boleh dong Ya, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan, acara khusus mendoakan dengan doa bersama. Kita jawab mendoakan sampai, tapi dengan tata cara harus sesuai dengan cara tata cara Rasulullah SAW, bukan dengan membuat cara sendiri. Ya, kalau anda membolehkan untuk berdalih dengan bolehnya mendoakan orang, barangkali ada orang berkata kepada anda, ya. Bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah bersyukur, Bismillahirrahmanirrahimatihi? Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget. Boleh dong bergembira dengan cara ia ya, apa menari-nari, ya apa nanggup cang dutan dan yang lainnya? Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah kita katakan. Ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah Alaihi Wasallam. Jangan bikin sendiri. Sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan, dengan dalil umum. lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri. Rusak agama kita ini ya. Maka disinilah sebuah kaedah yang harus kita fahami. Wa dalil yang diperbolehkan dalam agama Itu harus sesuai cukup pula Ya, tata caranya, sifatnya Ya, tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis Dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Karena Allah yang ingin, yang berhak diibadahi Dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya nah. Alam ini saja yang bisa sampaikan Subhanahu wa bihamdik Ashadu alla ilaha illa anta astagruq wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojak Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadh Allah kaseeran wadh-dhakirat. A'adda Allah lahum